Bon dia a tothom. Bé, avui és un gran dia. És un gran dia pels catalans. La nostra la nostra festa gran, la nostra diada, la nostra diada nacional. Abans que res, doncs, felicitats per tots i que passeu un dia molt agradable. En aquesta data de l'11 de setembre vull recordar també fets que varen representar dues sacsejades al món i de les que fa 38 i 10 anys respectivament i que continuen estant en la memòria de molts de nosaltres. 11 de setembre de 1973, l'aixecament militar a Xile que va suposar el derroquament de la democràcia i del govern de Salvador Allende, que en va ser una de les primeres víctimes. 11 de setembre del 2001, l'atemptat de les Torres Bessones de Nova York, recordem, tots tenim el record, d'unes imatges que, transmeses per la televisió, ens feien dubtar de la brutal realitat que estaven vivint. Van haver-hi més de 3.000 víctimes. Un aniversari dolorós en els dos casos i que ens fa tenir un especial record per les víctimes que van suposar. Aquest any 2011, ens arriba aquest nou 11 de setembre, en un moment molt delicat en l'àmbit social i econòmic, es resulta d'una crisi que colpeja a tot el món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 Diu, Diu l'article 26 que en un cas de compromís el califa pot si cal passar-se per l'angonal totes les lleis del país. Jo em pensava que només era una cançó de la trinca, una faula còmica per vendre més discos i fer una crítica al gran dictador feixista. Doncs no, ara no és el califa, sinó els califes que poden canviar no les lleis del país sinó també, sinó que també la mateixa constitució espanyola, amb tota la cara, sense posar-se vermells. Probablement, això sigui l'inici de la independència, del trencament amb l'estado espanyol. Donem-ols les gràcies. No haurem estat nosaltres els qui hem iniciat la ruptura del pacte constitucional, que tant va costar fa 30 anys. Ara els califes de l'Espanya única i indivisible es posen d'acord i, i es constitueixen com a disgregadors de l'estat de dret. Serà la seva responsabilitat. Nosaltres només ens som els espectadors d'un dèficit que no hem creat, però que en som els hereus desgraciats i darrers de responsables. Per a nosaltres, el que ens resta és la Espanya única e inservible. A Nova York, els policies i bombers espanyols es cridassen als nostres bombers que uneixen els nostres símbols i ens canten «Jo soy espanyol, espanyol, espanyol». Ho trobo molt bé. Però per molt que cantin, nosaltres no perdrem la, la nostra condició catalana. Sabeu? El fet de ser català és un privilegi del qual ens sentim molt i molt honorats i no estem disposats a renunciar-hi mai. Ara, que estem encara en un estado de derecho, Trobem a faltar que el fiscal general de l'Estat actui d'ofici contra aquests malfactors per injúries, als símbols de Catalunya, encara que siguin independentistes. independentistes. El brau d'Osborne és constitucional? Són fàcilment identificables? A l'estado espanyol els a pagar el viatge. Les imatges per YouTube i per altres mitjans són nítides. Les banderes constitucionals i amb el toro d'Osborne també, si els nostres bombers castellers van delinquir, que se'ls jutgi per aixecar un castell. Si els policies i bombers de l'Estat han ofès a l'anció catalana i ens han tractat d'hijos de puta repetidament i sense proves, que se'ls jutgi. Nosaltres, els catalans, també paguem els impostos que mantenen a Espanya. Ens es cridassen i ens fan fora, fora, fora, fora, a la casa d'en Bernat, qui no hi és, no hi és comptat. Marchem d'una vegada d'allà on no ens volen. No volem molestar més, que us vagi bé. Com deia la trinca fa anys amb corazón loco, una pàtria em fiscalitza, em inspecciona, em fa la guitza i em té el jornal controlat i com una sangonera m'escorcolla la cartera fins que em deixa ben palat i ara surten manifestos on s'expliquen quatre llestos que ja m'estic accedint i vomiten la perida de que som jo i la querida els que estem oprimint ve aquí el meu embolic, corazón loco. Avui, 11 de setembre de 2011, només ens cal dir, malauradament altra vegada ara és hora d'estar alerta. Catalunya, catalans, visca Catalunya!